يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان seluruh raja yang dimelakan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian dan berkali-kali kita dengarkan bersama bahwa membersihkan jiwa kita adalah perkara yang sangat penting di dalam kita hidup dalam kehidupan dunia ini dalam rangka untuk persiapan kehidupan kita nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin karena di setiap mukaddimah atau dalam kita menyampaikan perkara-perkara yang penting sebagaimana terdapat dalam kutbatul hajah yang kita dengarkan bersama tadi kita berlindung kepada Allah wa min syururi anfusina berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kami dari kejelekan-jelekan nafsu kami, karena memang nafsu itu selalu mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, pada pembahasan kita pada kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan di dalam kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa orang-orang yang hatinya bersih hatinya kosong dari yang lainnya yang dia ingat hanya Allah Rabbul Alamin bagaimana doa seorang pemuda ketika dia bisa sama dengan izin Allah membuat orang-orang banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika orang yang masuk ke dalam gua bagaimana dengan orang yang terdzalimi bagaimana dengan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya semuanya Disebabkan karena kekosongan hatinya Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Ikhwan Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Dalam sebuah hadis yang dibersabda Tentang orang yang di mana ketika dia keluar dari sholatnya Dia mendapatkan pahala sepersepuluh dari sholatnya Mendapatkan sepersembilan Mendapatkan seperlapan Se per tujuh, se per enam, se per lima, se per empat, se tiga dan juga ada yang dapat setengahnya. Itu semua kembali kepada hatinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda s.a.w. Inna ar-rajula la saifu wa ma kutiba lahu illa ashru salatih. Tusuha, sumluha, sub'uha, cutsuha, khumsuha, rubuha, sulusuha, nisfuha, akhrajahu. Abu Dawud wa bin Hibban. Wa Hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya seseorang benar-benar dia telah keluar dari solatnya. Selesai dari solatnya dan tidaklah dicatat baginya kecuali sepersepuluh dari solatnya. Ada juga yang mendapatkan sepersembilan. Ada yang mendapatkan seperdelapan. Ada yang mendapatkan seperdujuh. Ada yang mendapatkan seperenam, seperlima, seperempat sepertiga dan juga ada yang separuhnya. Hadis ini hasan dihasankan oleh Al-Albani, oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Perhatikan bahwa semuanya kembali kepada keadaan hati, kembali kepada konsentrasi hati, kehusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Aqba bin Amir sawalabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslim yatawadda fa yafsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rughtaini muqabbilun alayhi ma biqalbihi, qalbihi wa wajhihi illa wujibat lahu wa wujibat lah aljannah rawahu muslim bahwa tidaklah seorang muslim dia berwudu Kemudian dia memperbaiki, memperbagus wudhunya. Al-Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri mengatakan memperbaiki wudu adalah dengan cara tiga kali tiga kali. Kemudian dia berdiri dan dia salat dua rakaat muqbilun 'alaihim ma biqalbihi wa Dia menghadap Allah dengan salatnya dua rakaat tersebut, menghadap dengan hati dan wajahnya. Illa wajabat lahu al-jannah. Kecuali wajib baginya surga, subhanallah. Bagaimana sikap Abu Bakar bin Amir ketika dia mendengar hadis tersebut, dia mengatakan apa? Ma ajwa duhadi. Betapa indahnya kalimat tersebut. Inilah sikap Salafus salahussoleh, sikap sahabatnya yang menunjukkan bahawa ketika mendengarkan akhirat, ketika mendengarkan kata-kata surga. Dia mengatakan betapa indahnya kalimat tersebut, mengaguminya dan tidak hanya sekedar mengaguminya, tapi bagaimana bisa menjalankannya. Ini menunjukkan sikap sahabat, bagaimana pandangan mereka terhadap negeri akhirat ketika mendengarkan khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan dari orang yang mereka cintai, perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa tinggi keimanan mereka. Betapa dekat jarak pandang mereka dengan akhirat. Tak akhirat melihatnya dengan langsung. Karena apa? Karena ketinggian iman. Sehingga mengatakan. Ma betapa indahnya kalimat ini. Maka kita lihat di sini. Kalau orang berwudu dengan baik. Kemudian surat dua rakaat. Menghadap Allah. Wa Al-Imam Al-Nawawi mengatakan. bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan dengan kedua lafad ini, yaitu anwa al-khudu' wal-khushu' ya, Jenis dari al-khudu' wal-khushu' al, wal al ya terjadi fil-ahudu' dengan anggota badan. Wal-khushu' bil-qalbi Sementara khushu' dengan hati. Maka di sini, ya, mukbilun alaihima bi-qalbi Wajahihi Menghadap Allah dengan hati dan wajahnya. Tidak hanya sekedar wajah, sementara hatinya ada di kantor. Tidak hanya dengan wajah, sementara hatinya ada di jalan. Sementara hatinya ada di rumah. Hatinya ada di keluarganya. Artinya hatinya lalai. Maka dengan hati yang penuh kehusuan. Karena yang dimaksud dengan menghadap dengan hatinya itu Al-khushur Wal-khushur bil-karb Al-khushur dengan hati Wal-khudur Al-khudur dengan anggota badan Yaitu dia menghadap Allah Rabbul Alamin Maka apa kata Nabi Illa Wajabatlahul Jannah Kecuali Allah wajibkan kepadanya surga Subhanallah Maka kedudukan di dalam kita Mendudukan hati kita agar kosong dari yang lainnya Ingat hanya kepada Allah Rabbul Alamin Ketika kita dalam segala hal Terutama di dalam sholat Karena ini sangat penting Dan bagaimana kita bisa ke sana. tentunya Kiat-kiatnya sangat banyak Di antaranya adalah melepaskan segalanya Ketika kita mau sholat Dan kemudian kita Mengingat Allah Rabbul Alamin Kemudian kita memahami apa yang kita baca dari bacaan-bacaan yang kita baca yang akan membantu banyak untuk kita akan mengusahkan hati kita dan hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keutamaannya yang sangat besar. Penulis mengatakan, "Wakayfa kana wadu alghulamul mu'min indama uhdal yulqabihi min fukul jebal". Bagaimana seorang pemuda yang pernah kita sampaikan Ketika dia dibawa ke atas gunung, kemudian mau dilemparkan. Kemudian dia mengosongkan hatinya. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, Rabbul Alamin. Dengan berdoa apa? Allahumma kfinihim bima syiqta. Ya Allah, cukupan aku dari mereka. Teghendakmu. Artinya, tolonglah aku dari mereka. Ya Allah, aku pasrah kepada engkau. Dia kosongkan hatinya dari yang lain, tidak takut kepada yang lain, hanya takut kepada Allah. Tidak khawatir kepada yang lainnya. Dia hanya menyandarkan segalanya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya melempar orang-orang yang mau melemparkannya dari gunung, melempar tentara-tentara yang sudah dikirim oleh raja untuk melemparkannya dari gunung. Ini semua kenapa? Wahmin huna yajtad iman, man yafham hadith Rasul man yafham hadith Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini akan bertambah keimanan seseorang yang memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa al jannah tu akrobu illa min shiroku lailhi wa naru misludalik, bahawa sorga itu akan lebih dekat kepada seorang di antara kalian. Dibandingkan dengan tali sandalnya, demikian juga dengan neraka. Apa maksudnya? Fatinna manroa al kurb min al jannah wahsahah bi qalbi farroqanafsaam masih wahalah barangsiapa yang melihat dekat dengan sorga dan merasakan dengan hatinya, maka dia akan mengosongkan dirinya untuk apa? Untuk tidak mengingat yang lainnya. Demikian juga Wahman Roanar, Kurba Habibah Al Qadar, Ta'ainahulayan Shaili Shaimiual Boda Anha Wahada Minatikhlas. Demikian juga dengan orang yang melihat neraka ya, dengan cara seperti itu bahawa neraka dekat, bahwa kita juga tidak akan bisa selamat dari api neraka. Kita merasa terancam dan demikian seharusnya seorang beriman seperti telur di ujung tanduk. Dia tidak merasa aman, namun dia memiliki harapan yang besar, harap, cemas, alaikoum warahmatullah. Dia berharap bisa masuk surga dan dia takut dengan api neraka. Maka dengan demikian dia senantiasa menyembulkan dirinya bagaimana bisa menjauhkan dari api neraka. Bagaimana juga di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda lahu ya'lamul mu'min ma'indallahi minal uqubah ma'atoma'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma'indallahi minal rahmah ma'anata min jannatihi ahadun akhidhahu muslim seandainya <laughs> seorang beriman seorang mukmin, dia tahu ya, siksa yang ada di sisi Allah maka dia tidak ingin seorang di antara mereka Ya, mengharapkan surganya dan seandainya seorang kafir dia tahu rahmat yang ada di sisi Allah maka dia tidak akan putus asa seorang di antara mereka dari surga Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya apa maksudnya seandainya orang itu mengerti siksa yang ada di sisi Allah Maka dia akan mengosongkan hatinya Dari mana? Dari najah min azabihah Untuk selamat dari adab Allah Rabbul Alamin Kalau dia tahu bagaimana besarnya Siksa Allah Neraka Allah alaiha manaikatun Ghiladun Shibadun La ya'sun ya Allah Ma'amaruhum wa'af'alun Ma'yikmarun di mana neraka tersebut, bahan bakarnya manusia dan batu, ya, di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam dan bengis. Maka kalau tahu seperti itu, dia akan mengosongkan hatinya. Agar ya, apa? Agar bisa selamat dari azab Allah. Walang yatma'abil jannah allatihia muradu kulli abdin mu'min dan tidak akan yang tinggal dengan sorga. Ya, di mana ini merupakan Kehendak dan keinginan bagi setiap hamba yang beriman. Inilah pemahaman Ahlu Sunnah. Inilah pemahaman Ahlu Sunnah. Dan kita lihat, kita bandingkan dengan pemahaman-pemahaman Sufi, yang mengatakan, sebagian atau mereka mengatakan, kalau kau beribadah, jangan mengharapkan surga. Dan kalau beribadah, jangan takut dengan neraka. Bahkan diantara mereka mengatakan, banyak kita dengarkan, tidak apa-apa kita masuk neraka asalkan Allah ridho. Tidak mungkin seperti itu sehingga terucapkan dengan ucapan-ucapan yang dibaca diantara azan dan iqamah yang seharusnya dia tawabu khusyuk menghadap Allah sambil menunggu solat karena dengan menunggu solat malaikat pun akan mendoakan kepada dia Allah merflahu, Allah mohamhu, Ya Allah ampuni dia dan sayangi dia. Berdoa masing-masing akan tetapi mengumandangkan Yaitu lagu-lagu atau syair-syair Yang tidak diajarkan Nabi SAW Disambung itu juga isinya bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya Yaitu mengganggu orang yang sedang selat sunnah Seperti bacaan Ilahi lasulilfirudawusi ahla' Walau ya. ya aku berada di atas api neraka, aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Aku tidak akan terbakar. Pelajaran kepada kita dengan doa yang Alhamdulillah sepertinya tidak satu pun dari orang Islam tidak menghafalnya yang kita dengar yang kita kenal dengan doa sabun jagat bukakah demikian? Rubbanaa tinafitun yahhasana wafitaa keroti hasana wakina wa azabanar seandainya orang tersebut berdoa dengan doa itu dan dia pelankan doanya sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Karena memang di antara adzan dan Iqamah adalah waktu yang mustajab untuk doa. Jauh tidak ada bandingannya dengan bacaan yang tadi. Yang pertama ini adalah Quran mengajarkan kepada kita. Yang kedua adalah waktunya di antara adzan dan Iqamah. Dan yang ketiga terbebas dari mengganggu orang yang sedang solat. Maka kalau kita melanggar dari agama pasti ada akibatnya, para jemaah. Bagaimana dikatakan tidak sesuai dengan dasar-dasar syariah. Kalau mengatakan ya Allah aku tidak pantas menjadi penduduk surga Fir'daus. Padahal kalau Nabi menyuruh kita idza saltu al jannah pastaluhu al Fir'daus. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Fir'daus. Dan kita diminta wakina ada benar. Ya. Jauhkan aku dari api neraka ada orang-orang sufi mengatakan kalau engkau beribadah jangan mengharapkan surga ya. dan kalau engkau beribadah mereka mengartikan ikhlas adalah Tidak apa-apa engkau masuk neraka nah auzubillah tentu tidak seperti ini ya. orang yang beribadah hendaklah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Thalib bin Hajjib dalam kita beribadah, definisi takwa, ta'rif Ta at-taqwa. At-taqwa adalah an ta'amala bitu'atillah ala nuru minallah tarju sawab Allah. Wa anta taduka maksiat Allah ala nuru minallah ta'afiqab Allah. Yang namanya takwa adalah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengharapkan pahala dari Allah. At-sawab dari Allah apalagi kalau bukan jannah. Jadi harus ada harapan akan balasan surga. Demikian. Ketika engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Hendaklah berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan perasaan. Sama dengan ketika melakukan ketakwaan. Yaitu berdasarkan ilmu. Berdasarkan cahaya Allah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh salafus salih. Sahabat. Tabi'in. Tabi'in. Orang yang mengikuti mereka. Dengan mengharap pahala dari Allah, demikian juga ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Berdasarkan ilmu dan karena takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa Allah apalagi kalau bukan neraka. Maka seandainya orang beriman mengerti tentang siksa Allah, ya maka dia tidak apa-apa, tidak masuk surga asal, tidak masuk neraka. Tapi tentunya, ya ini menunjukkan betapa... Beratnya sisi api neraka sehingga jangan ditantang, tidak apa-apa masuk neraka. Nau bilal ibn dalik. Ya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengosongkan hati kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahuwataala sehingga seorang yang tahu bahwa surga itu lebih dekat dengan tali sendalnya tadi maka dia berharap. Bagaimana dia mencapai sogok Allah Subhanahu Wa Taala? Maka disinilah aqidah Nusunnah di dalam beribadah yaitu bayn al khawf waraja khawf takut, takut kepada hikmah Allah, ya. takut akan tidak diterimanya amal ibadah kita. Sebagaimana sudah berapa kali kita dengarkan bersama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang iman Allah walladzina yu'tunama ataw wa qulubuhum mawjira orang-orang yang memberi apa yang telah kami berikan kepada mereka sementara hatinya takut Aisyah mengatakan dan Aisyah memahami ayat ini ummul ladzina yasrabuna al wa yasrifun mereka orang-orang yang minum khamr dan melampaui batas apa kata Nabi lah ya bintah siddiq tidak ya bintah uhai oh, putrinya Abu Bakar As-Siddiq "Wa la kin hum alladziina yashuuna wa yusalluuna wa yatasaddiquuna wa Bukan seperti itu anaknya Abu Bakar siddiq Akan tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah, sementara mereka khawatir, mereka takut tidak diterima amal-amal mereka. Ulaiikal ladziina yusari'uuna fil Mereka lah orang-orang yang bersegera ya, dalam kebaikan. Hadis ini dikutip oleh Imam At-Tirmidhi dan juga Imam Hakim dan disuhiikan oleh Syekh Al-Bani dalam Dukila Al-Hadihah Suhihah. Maka tidaklah sekali lagi sebagaimana yang saya sebutkan tadi orang-orang yang beribadah dengan mengatakan ya janganlah minta surga, minta ridho Allah yang tidak apa-apa masuk neraka yang penting Allah ridho. Tidak ada konsep seperti itu di dalam agama. Menyalahi usul. Menyalahi usul Uddin. Yeah. Dan kita tahu bagaimana doa Rabbana adina fi dunya hasanah. Wa fi al-akhirati hasanah. Wa kina azab al-nar. Dan kita tahu bagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yeah. Wa iza sa'altumullah al-jannata fas'alu al firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah messenger mintalah surga Firdaus, subhanallah. Fa ya. inna as-kitabullah wa khairal hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap baik perkatalah kitabullah Al-Qur'an dan sebaik baik petunjuk-penunjuknya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia orangnya, apapun kedudukannya, kalau menyelisihhi Allah dan Rasulnya tentu tidak kita Tiada kan, iaitulah dzinamanu, tidak tukadimu, di antara tangan Allah dan Wahai orang beriman, janganlah kalian mendauli perkataan Allah dan Rasulnya. Allah sudah berseremoni, berbanahti di dunia hasanah, ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan di dunia, hasanah dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat kalau bukan surga? apa kebaikan di akhirat kalau bukan melihat wajah Allah? Lil ladzina ahsana wa husna orang-orang berbawat berbuat baik mendapatkan husna yaitu al-jannah wa ziyadah yaitu an-nadzar ila wajhi Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan, puncak dari kebaikan. Di akhirat tidak ada lagi. Berarti kita minta kepada Allah surga kita minta wa Allah perlindungan dari api neraka lantas bagaimana kita mengajarkan dan mengatakan kepada orang kalau engkau beribadah jangan mengharap surga, engkau beribadah mengharap ridho Allah enggak apa-apa engkau masuk neraka yang penting Allah ridho konsep dari mana ikhwatal iman pendengar roja yang dibangin Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang mengosongkan hatinya di dalam dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, mengharap hanya pahala Allah, takut kepada siksa Allah. Maka ketika dia melihat sisa, seandainya tahu siksa Allah, maka dia tidak ingat dengan yang lainnya. Berarti ini menunjukkan harus takut kepada Insha Allah. Dan seandainya orang kafir tahu akan rahmat Allah tidak akan putus asa akan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis mengatakan di musoha bacaan ikhlas wal intifah diikhlasihim, yaitu berkawan dengan orang-orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari keikhlasan mereka. Sudah berlalu pada kita bagaimana orang yang masuk gua ketiganya dengan keikhlasan mereka yang pertama keikhlasan dalam berbakti kepada kedua orang tuanya Allah kabulkan doanya. Yang kedua dengan keikhlasannya ketika dia tidak berzina dengan seorang wanita yang dinanti-nanti Dengan wanita yang dikagumi Sehingga ketika ada kesempatan Dan tidak mungkin untuk tidak melakukannya Karena wanita tersebut sudah menyerahkan dirinya Namun ketika dia ikhlas ingat akan siksa Allah Ingat akan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena wanita ini mengatakan Jangan kau robek cincin kecuali karena Allah Dingkat Allah, kemudian dia takut ikhlas dalam hal ini dan dia berdoa dengan keikhlasan berbuat seperti itu dikabulkan tergeselah pintu gua dari batu tersebut dan yang ketiga seorang seorang majikan di mana salah seorang di antara karyawan uh, meninggalkan gajinya yang belum diambil kemudian kembali minta kepadanya dan diberikan lebih dan jauh lebih besar daripada gajinya dan dia mengatakan bahawa gaji semua itu merupakan milikmu, dari dulu berkembang berkembang, tidak aku sentuh dengan kejujurannya keikhlasan dalam kejujuran dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fahris ala muswahabati ahli ikhlas, tan bi fadlillah biikhlasihim wa du'aihim fahris jagalah Ya, untuk senantiasa apa berkawan bersama dengan orang-orang yang ikhlas maka insya Allah dengan keutamaan Allah Bismillah akan bisa mengambil manfaat dari keikhlasan mereka dan doa-doa mereka. Maka di sini memang amat berat ikhlas itu adalah suatu yang sangat-sangat mudah untuk dilantunkan oleh bibir-bibir kita, namun betapa berat dan berat untuk dilakukan terutama para zaman yang benar-benar penuh dengan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syubhat dan fitnah fitnahnya syahwat. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Rabbul Alamin agar kita bisa diterima amal-amal ibadah kita ya, dan menjadi orang-orang yang bisa membersihkan diri dari berbagai macam Tujuan-tujuan yang tidak kekal. Dan tujuan-tujuan yang fana. Yang tujuan-tujuan yang bisa mendatangkan murka Allah Rabbul Alamin. Tujuan-tujuan yang bisa menghalangi doa kita kepada Allah. Tujuan-tujuan yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis juga. Dari Abu Hurairah R.A.W. Nabi SAW bersabda. Innaalillahi taala walala malaikatn tiara fudulan yatiun majlis dzikir. Faiza wajdu majlisan fihi dzikrun qadu maahum. Uhfah baadu maahba bi حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا أرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك وقال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم فعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا Kata, "Saya kuluana, Rabb Fihi, Rabb Fihi, Fulan Abdullah. Inama mera, Saja sesama dengan mereka. Saya kata, "Walauhukafatu, Hukum kaum, La yashkihih, Jalisuhum." Ahli Ahlu Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat yang sedang Berjalan di atas permukaan bumi ya, yang memiliki ala, perhatian, ya, kemudian mereka mengikuti majlis-majlis dzikir. -majlis Perhatikan di sini jangan sampai keliru. Ketika mereka mendapatkan satu majlis di situ ada dzikir, mereka duduk bersama mereka. Ya. Dan majlis dzikir sebagaimana dikatakan laburda, majlis ilmu. Ya. Majlis dzikir adalah majlis yang halal dan haram. Menjelaskan tentang sikir, haram dan halal. Menjelaskan tentang sikun nikah, sikun waris dan lain sebagainya. Majelis ilmu. Di mana mereka hafabaduhun ba'doh. Bi ajni hatihim. Iaitu mereka saling mengelilingi. menaungi dengan sayap-sayap mereka. Sampai mereka penuh duduk di antara mereka. Yaitu orang-orang berzikir kepada Allah. Di antara langit dan bumi. Ketika orang-orang sudah Selesai dari majlis tersebut, kemudian para malaikat tersebut naik ke langit, sampai ke langit, dan Allah bertanya kepada mereka. Dan Allah maha tahu tentunya, dengan pertanyaan dari mana kalian? Apa jawaban malaikat tersebut? Kami datang dari sisi hamba-hambamu di atas bumi. Mereka bertasbih kepadamu. Mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Dan mereka berdoa kepadamu. Maka Allah SWT berfirman, Apa yang mereka minta kepada aku? Malaikat menjawab, Mereka minta surgamu, Ya Allah. Allah bertanya kembali, Apakah mereka itu melihat surga aku? Apa kata mereka? Kata malaikat, Tidak, Ya Allah. Tidak, Ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, Bagaimana seandainya mereka tahu sorgaku? Malaikat menjawab, Mereka akan minta perlindungan kepadamu. Allah bertanya lagi, Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, Dari nerakamu, Ya Allah. Coba perhatikan ini, Minta surga, Minta neraka, Berlindungan dari api neraka. Ini nas. Maka berhentilah dari, Pemahaman-pemahaman yang, Tidak benar. Dalam kita berakidah, dalam kita menyusul ibarat kita di atasnya. Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah mereka tahu? Apakah mereka melihat nerakaku?" Malaikat menjawab, "Tidak, ya Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku?" Malaikat menjawab, "Mereka akan mohon ampun untuk adamu." Kemudian Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka. Dan aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Ya. Kemudian Nabi bersabda, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, di antara mereka ada seorang hamba yang sering melakukan kesalahan. Dan dia melintas kepada majelis itu, lewat majelis itu, ya, artinya cuma sekedar lewat dan duduk bersama mereka, tidak ikut ikutan. Apa kata Allah? Walahu wa farto, aku juga mengampuni dia. Kumulkom layyshibi himjali suhum, karena mereka lah kaum di mana tidaklah sengsara duduk bersama mereka. Duduknya saja bersama mereka. ...itu sudah memberikan faedah dan manfaat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun tentunya... ...perhatikan dari hadis ini... ...pertama majlis zikir... ...kemudian siroh jama' yang disebutkan dalam hadis ini... ...kemudian difahami oleh sebagian orang... ...yaitu zikir bersama-sama. Dan sudah sering kita perdengarkan bersama... Bagaimana seorang sahabat Abdullah bin Masud mengingkari orang yang berzikir bersama-sama. Apakah para sahabat tidak memahami adi tersebut? Tidakkah kita ingat ketika Abu Musa al Ashari datang ke masjid melihat orang ia ya ada yang memimpin Subhihu Mi'ah, Subhihu Mi'ah, Halilu Mi'ah, ya bertakbirlah seratus kali bertakbirlah dihitung dengan batu. Abu Musa al Ashari, Rosululloh Taala, hu beliau. Terheran-heran dengan perbuatan tersebut. Herannya kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Lantas datanglah kepada Abdullah bin Mas'ud. Malam-malam namun tidak berani ketak pintunya. Begitu menghormati dan memuliakan orang yang lebih alim darinya. Padahal derajatnya sama sahabat. Sampai waktu subuh setelah ketika Abdul bin Mas'ud keluar dan menegur orang-orang yang sedang menunggunya. Yes. Kemudian Abu Musa al-Syari menyampaikan apa yang dia lihat dalam masjid. Yaitu orang yang berzikir bareng-bareng dipimpin. Kemudian Abdul bin Mas'ud mengatakan, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Abu Musa al-Syari. Menunggu engkau. Kemudian datanglah keduanya ke masjid. Lalu Abu Abdullah bin Ibrahim radhiyallahu anhu bertanya kepada pemimpin mereka dan mengatakan hitunglah kesalahan kalian, aku jamin kebaikan-kebaikan kalian. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sahabat Nabi bakiannya belum lusuh dan alat minumnya belum pecah. Artinya, para sahabat Nabi masih ada. Kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah diajar karena Nabi SAW. Apa jawabannya? Wahai Abu Abdurrahman Rahman. Kunyah dari Abu Mas'ud. Kami tidak mengerjakan kecuali kebaikan. Apa kata beliau? Kam min muridin dilkhair lanyusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Kalau memang... Hadis ini dijadikan oleh sebagian orang siroh jamak yusabbihunat, wajuhan lilunat, wajhamadunat, wajsalunat. Mereka bertatbih kepada Engkau, membaca tahlil kepada Engkau, bertahmid kepada Engkau, dan mereka meminta kepada Engkau dijadikan sebagai dasar bahawa adanya zikir jama'i zikir bersama-sama atau doa bersama-sama maka lihat bagaimana pengingkaran sahabat tersebut dengan asar yang sahih yang oleh Imam ad darimi dan lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala kalau memang benar seperti itu maknanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili والنهار لآيات لئن الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَكِنَا عَلَى بَنَارٍ الله بفرمان تسمحنا dalam penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapakah mereka? Al-Nadina Yaturun Allah. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Si wah jama' bentuk jama' orang-orang yang berzikir. Kalau memang si wah jama' ini dijadikan sebagai dasar bahawa zikir bersama-sama. Maka tentu konsekuensinya ayat berikutnya, selanjutnya ayat. Mereka yang berzikir kepada Allah, kiyaman iaitu berdiri wa qaudan duduh ya yaman wa qaudan wa ala junubih berbaring ya. apakah ada orang yang zikir bareng-bareng berbaring ini saya ambil faedah dari kitab ustazun al fazil Abdul Hakim Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam kitab beliau laukan khairan la samakuuna ilaih subhanallah seandainya siruh jama' yang terdapat dalam surat uh, Al-Imran ayat 190 sampai 191 ya zhkurun Allah siruh bentuk jama' mereka berfikir kepada Allah wa'ala junubihim wa'itafakkaruna fi khulkistamawat mereka berzikir, dalam badan berdiri duduk dan berbaring, apakah ada orang berfikir ia bersama-sama sambil berbaring. Maka tentunya tidak demikian. Tidak ada orang sambil tiduran bersama-sama satu masjid kemudian berzikir. Dan kalau orang bentuk jamaah diartikan seperti itu. Pertama, dari pemahaman bentuk jamaah tidak demikian. Dan majlis zikir sebagaimana tadi saya sebutkan ya, Afar dari sahabat Abu Darda mengatakan apa? Bahawa itu majlis halal dan haram. Majlis ilmu. Majlis tentang menjelaskan tentang tolak dan nikah, majlis tentang waris dan lain sebagainya. Kemudian Afer, dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ashari tadi mengingkari, justru mengingkari yang demikian karena tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang bisa kita ambil sebagai syahidnya adalah bersama dengan orang-orang yang ikhlas bersama dengan orang-orang yang mengosongkan hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka memohon surganya mereka minta sorga. mereka minta perlindungan dari api neraka coba perlu bukti apa lagi di dalam kita beribadah hendaklah didasarkan atas itu. Dan asar-asar parulama seperti perkataan Toleh bin Habib tadi, antakwa antak malah bintohatillah, ala nur minallah, tarjusawaballah, wa antaduka masyatallah, ma ala nur minallah, ta'ufmin kuballah. Engkau berbuat ketaatan kepada Allah, itulah makna takwa. Engkau berbuat ketaatan kepada Allah berdasarkan nur. Nurullah, cahaya Allah. Dan cahaya Allah maksudnya ilmu. Ya. Bagaimana berkata Imam Syafi'i? Syakautu ila wakihim su'ahidzi. Wa arshadani ila tarqil ma'ati. Wa akhbarani bi'ana ilma nurun. Wa nurullah layuhda li'asi. Aku mengeluh tentang jeleknya hafalanku kepada wakih guru beliau. Dan dia memberikan petunjuk agar aku meninggalkan perbuatan maksiat dan beritahukan kepada aku bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka yang ya dimaksud dengan antak malabi taatillah ala nuru minalloh, yang dimaksud dengan takwa engkau melakukan ketaatan, melakukan ibadah berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu. Dan dimaksud dengan ilmu adalah sebagaimana perkata Al-Dhahabi adalah al-ilmu maqulalloh Kala Rasul, kala sahabat, "Leis bi tamwiih. Ilma firman Allah." Qabda Rasulillah dan perkataan para sahabat. Maka di sini enggak kita beribadah. Ndaklah kita berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disah oleh Salaful Ummah. Kemudian tujuannya dalam kita menjalankan ketaatan, sabab Allah, pahala Allah. Sebagaimana disebutkan di sini, mereka minta kepadamu, ya Allah, kata balaihkan, yas aluna kajan Mereka minta kepadamu surgamu. Dan mereka mengatakan, wa yastajiruna mereka minta perlindungan kepadamu. Allah bertanya, wahai mayat takjiruni, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Kau lumina, mereka ya Rob, mereka para malaikat mengatakan dari nerakamu ya Allah. Maka Al Quran dan as sunnah itu saling memberikan dukungan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Rabbana aatinna fil dunia hasana, wa fil akhiratih hasana, wa qina Demikian juga dengan pemahaman asalahus as saleh. Mereka mengatakan definisi takwa tadi tidak lain mereka pahami dari bagaimana Al Quran dan Sunnah menjelaskannya. Maka sungguh aneh ketika ada orang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka itu, ya, Allah ridho. Dari mana perkataan tersebut? maka kembali lagi kepada persoalan orang-orang yang mengosongkan hatinya berzikir kepada Allah, mengosongkan hatinya, mohon ampun kepada Allah, mengosongkan hatinya, minta surga Allah dan berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang seperti inilah yang kita harapkan doanya. orang-orang seperti inilah yang kita mengharap bisa bergaul bersamanya. Karena enggaklah kita bermusah, bermusahabah bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Kata penulis: Fakhiru salamusahhabat ahlilikhlas dan taufiq. Bifadilillah, biikhlasihim wadu'ahim. Perhatikan engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, al-ikhlas orang-orang bertauhid. Karena dengan keikhlasan hati kosong dan kosong di sini dari urusan yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia ada dalam hatinya, yang dia ingat. Maka kita lihat bagaimana faida raqibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahuddin. لَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرْءِ إِذَهُمْ يُشْرِكُونَ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kabut, pada ayat yang ke-65, ketika mereka berada di atas kapal, di atas perahu, di atas bahtera, di terjang ombak, kanan, kiri, depan, belakang, hanya kematian yang ada. دَعُوا اللَّهَ مُخْرِسِنَا لَهُدِّينَ Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Sudah tidak ingat ingat apa-apa yang lain. Apa yang terjadi Allah selamatkan mereka dari bencana tersebut. Namun dasar manusia, ya ketika sudah lepas dari bencana, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala ke daratan dan manajahum ilanbari idham yashriku. Ketika kami selamatkan mereka ke atas daratan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa taala. Maka di sini keikhlasan bisa menyelamatkan dari bencana. Demikian pula bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang bersih hatinya, mengusungkan hati dari yang lainnya, dan mengisi hatinya dengan pikul Allah, mengisi hatinya dengan doa kepada Allah, mengisi hatinya dengan istighfar kepada Allah. Maka para orang yang seperti ini kita harapkan untuk bisa bersamanya dan senantiasa. Kita mengharapkan doanya. karena doanya akan insyaAllah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahzar minal bu'di an ahli l-ikhlas. Wadzir ila wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laka min khilal hadha'al hadith. Kata beliau. Ya hati-hatilah. Dari jarak yang jauh. Ya, dengan orang-orang yang ikhlas. Perhatikan. بأجمنا وصياء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ini ديمانا نبي صلى الله عليه وسلم رسّل دا ما من ثلاثة في قرية ولا بدؤ ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أخرج أحمد Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan disuhikan Lasha'al Bani. Di dalam Al-Tarhib. Al-Tarhib. Yes. Asam suhih. Apa kata Nabi? Tidaklah ada tiga orang di satu desa. Atau satu kampung. Kemudian di situ tidak ditegakkan solat berjamaah. Kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka Assyaiton. Pakai kum bil jamah ah, wajib bagi, bagi kalian untuk berjamaah berjamaah bukan berarti membentuk kelompok-kelompok, ya, membentuk kelompok, mengangkat satu pemimpin dua pemimpin sehingga membuat perselisihan dan kepecahan kaum muslimin. Pakai kum bil jamah ah. di sini yaitu, ya, kalau kita lihat dia dari hadis ini, dia kalam, dia kul hadis. Lah tu ko mufiim asolah, mamin salah setin. Firqa ya. jatin walabatuin, tidaklah ada tiga orang di satu desa atau satu kampung lah tu ko mufiim asolah tidak ditegakkan di atas mereka solat. Innaqut istaghwaga alaihim asyiyam, kerana Allah taala akan menguasakan kepada mereka syaitan. Faalaykum bil jamah, maka ketegakkan solat berjamaah. Fain nama ya kuludik min alquran alqasiah sesungguhnya segala akan makan domba yang sendirian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan bersa orang-orang yang ikhlas, ikhlas dalam pengertian bertauhid, ikhlas dalam pengertian dalam kita beribadah hanya untuk Allah Robul Alamin, ikhlas dalam pengertian kita mengosongkan diri kemudian isi dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar, dengan berdoa, memperlindungan dari neraka dan mohon dimasukkan di dalam surga maka bersama dengan orang-orang seperti itu akan mendapatkan banyak keutamaan akan mendapatkan banyak kebaikan di antaranya doa insyaallah dikabulkan dan kebaikan-kebaikan yang lain akan didatangi oleh para malaikat majlis-majlis ilmu majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tauhid majlis ilmu yang mengajarkan tentang halal dan haram dan yang lainnya. Kemudian saya tambahkan di sini beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang ikhlas, beliau menjelaskan tentang jenis-jenis riya' min anwa'ir riya'. Karena ketika menjelaskan sesuatu kemudian diberikan lawannya sebagai pembanding akan lebih jelas kepada kita sesuatu tersebut. Beliau mengatakan bin anwa'ir riyak. Di antara jenis-jenis riyak. Kita tahu bahawa riyak merupakan syirik. Syirikun asuhar. Ya. Namun kalau selantiasa selalu melakukan perbuatan-perbuatan doa dari awal selalu untuk riyak. Maka bisa masuk ke syirik besar. Bagaimana penjelasan Syed Muhammad disebut al-fa'in dalam kitabnya al-qaulul mufid ala kitab at di antara jenis riya' kata beliau ar al al-badani riya' badan bagaimana hal itu terjadi wa yakunu biidhharin nuhul was-sifar liyuril 'abdu aliyarun 'ibadu bidzalika shiddatan al-ijtihad wa ghalabat khauf akhirah Bagaimana riak badan? Ya pertama jenisnya dan daripada riak badan, yaitu dengan menampakkan anuhul, ya seperti badan kayak kurus, bosifar dan pucat kering, ya agar apa? Agar orang melihat, wah dia sih datar ijtihad, ya sungguh benar-benar apa namanya besar sekali upayanya beribadah dan seakan-akan takut kepada akhirat. Ya. Kemudian dia mengecilkan suaranya, kemudian kelihatan pandangan dari pandangannya, ya. kemudian dia dilihat dari badannya yang kering. Ya, Bidadlika ada Nahum wasif ada ala saum untuk menunjukkan dengan yang keadaan seperti itu bahwa dia orang-orang orang yang berkuasa. Ya. Namun di sini tentunya kalau memang itu ada keadaannya adalah yang sebenarnya begitu. Maka tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari keadaan yang namanya ria. InsyaAllah pembahasan macam-macam ria ini kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada ria dari sisi pakaian, ada ria dari sisi ucapan, ya tadi ria dari sisi badan, ria dari sisi pakaian, ria dari sisi ucapan, ya. kemudian ria dari sisi perbuatan, dan ria juga dari sisi, yaitu, Uh, teman dan orang-orang yang mengunjunginya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk selanjutnya saya kembalikan kepada alaah Abdul Ghaib. Uh, Wabillah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al nah, Terima kasih. Alhamdulillah syukur dan syukur terakhir pada ulistad yang telah memberikan uh, materi yang sangat pemantap sekali dan kami doakan semoga Allah menjaga beliau, beliau, beliau dan dari keluarga dan berkah uh, dari uh, ilmu yang beliau sampaikan dan Sebelum kita lanjutkan dengan sesi interaktif bagi Anda para penengah sekalian yang ingin bertanya langsung kepada ustad, akan kami jeda sejenak untuk rehat. Bagi Anda, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Al-Qur'an. Afala <Sess> yatadabbarun al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha. تجري من نام كيلوهود للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم نور من القرآن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 ونَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ روجا 756 كيلو هرتز للذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ إذاعة القرآن الكريم الحمد لله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله setelah kita <tani> mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh ustaz Mahfud Umri, Hafidzulloh. Selanjutnya kita akan bersoal jawab dan sebelum kita angkat dari pertanyaan telepon, akan kita angkat eh, tiga pertanyaan pertama dari lain singkat. Ada beberapa pertanyaan senada di pagi hari ini, yaitu mengenai masalah eh, masalah mendatangkan kehusuan. Di antaranya dari Bapak Jandi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set, eh, bagaimana caranya mendatangkan kehusuan Di dalam eh, kehidupan kita Sehari-hari Dan Ya iya? itu aja set Kehusuan ya Iya betul set Tidak masuk ke kami ulangi, ada pertanyaan diantaranya dari Bapak Jandi Jakarta Dan ada beberapa pertanyaan senada yang lainnya Yaitu bagaimana cara mendatangkan kehusuan di dalam hati ini Karena sangat sulit sekali untuk mendatangkan kehusuan tersebut Iya, khusuan Iya, ya, betul ya. Baiklah, memang sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan ilmu yang pertama kali diangkat Pada manusia adalah khusuan Yaitu kehusuan ya. Dan Ketika kita menjalankan solat, maka Syaitan akan datang kemudian mengingatkan segalanya kepada kita apa yang kita lakukan dan yang kita lupa ketika di luar solat. Maka bagaimana kita meraih hal tersebut tidak bisa tidak semua harus kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Dan kita minta perlindungan ya, sebagaimana lima makna dalam hadis. Ya, kita berlindung Allahumma ini auzubika mina ibn layyan fa wa min qalbi ibn layyak Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Bagaimana kita bisa mendapatkannya ketika kita solat? Maka kita niatnya dengan baik, ya. Kita niat betul-betul ketika solat bahwa kita menghadap Allah Robbal Alamin dengan khusyuk wal khudu di Walwajahih, ya. dengan hati dan wajah kita, dengan hati dan anggota badan kita, dan anggota badan dohir itu memang menampakkan batinnya, tidak jauh dari batinnya. Dohir tidak jauh dari dari batinnya, meskipun tidak harus selalu seperti itu. Nampak dohirnya, masya Allah badannya ketika solat dia, ya, seakan-akan tapi hatinya lalai. Maksudnya lalai apa? Ternyata karena ingin dilihat orang. Nah ini, ya. Namun sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan bahawa solli raka'atain muqbilan alaihi ma biqalbihi wa dia salat dua rakaat ya menghadap dengan dua, dua rakaat tersebut dengan hati dan wajahnya kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yaitu Nabi mengumpulkan dua lafaz ini dari jenis khudu dan khusyuk khudu dengan anggota badan khusyuk dengan dengan hati maka bisa merisik kita raih ketika kita sadar bahwa kita ketika sebelum takbir kita ingat Allah dan kosongkan hati segalanya ya pertama kosongkan hati ketika mau takbir dari segala urusan dunia Allahu akbar hanya ingat Allah setelah selebihnya bertawakal kepada Allah yang kedua adalah ya kita ingat-ingat bagaimana cara salat yang benar secara secara dhahir hingga bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar, maka kita sibukkan dengan perkara yang berkaitan dengan sholat yang sedang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu bacaan yang kita baca. Saudara kita paham artinya ketika mengatakan, iya kena'budu wa iya kena'sta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami uh, mohon pertolongan. Ya. Maka kalau kita berdoa dengan seperti itu dengan sepenuh hati, ini tidak ada yang kecuali Bacaan al-fatihah saja Kalau bisa selesai dengan makna Dan tafsir yang sudah Merangkali kita pelajari tafsir tersebut Maka seseorang akan Bergairah untuk menjalankan ibadah Solat tersebut Dan kalau solatnya baik Maka baik yang lainnya Karena Nabi Allah berfirman, Inna solatat tanha anil faksha wal mungkar Setungguhnya solat itu bisa mencegah Perbuatan keji dan munkar. Karena kalau kita lihat dari gerakan sholat menunjukkan pengagungan kepada Allah. Yang lainnya kecil. Ketika kita sujud menunjukkan betapa hina dan dari kita. Yang lainnya tidak ada artinya. Dan ini akan membawa pengaruh kepada kehidupan di luar sholat. Aktivitas di luar sholat. Ya kalau ada orang yang masih. Ya orang sholat tapi masih akhlaknya. Dalam berbisnis. Dalam bermuamalah dengan yang lain-lain. Masih amburadun. Maka perlihatan. Perlihat, lihat solatnya bagaimana periksa sendiri kalau memang duhurnya bagus bagaimana tentang batinnya maka di sini ya kalau kita ingin mendapatkan khusyuan dalam solat dan di luar solat adalah pahami segala sesuatu dan memang uh, yang paling penting untuk mendapatkan khusyuan dalam segala hal adalah rasa takut kepada Allah dan itu didapatkan dengan apa dengan tauhid Ibn Mayakshamaha menibadhi al al ulama. Sesungguhnya orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allahnya para ulama. Dan Sufyan As-Sawri membagi menjadi tiga ulama itu. Ya, sebagaimana dulu keluar Hafidh berkatakan ketika menjelaskan ayat tersebut. Yang pertama adalah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal Allah dengan tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ul dan tauhid asma wa sifat dan tauhid asma wa sifat inilah. Yang sangat besar yang pengaruhnya di dalam mendapatkan al khosiyah al khushu rasa takut kepada Allah rasa khushu kepada Allah swt. Ya ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama alim al alim yang maha mengetahui. Ya. Demikian Allah alam. Ya, dan, dan apabila langkah-langkah uh, yang telah dijelaskan oleh Antum tadi, sahaja yang telah di, uh, mengenai uh, kita untuk mendapatkan khusyuan, apabila uh, telah kita laksanakan, namun uh, dunia tetap datang uh, menggoda kita ketika kita sedang solat terutama, ya, uh, dan kita lawan oleh hati kita, apakah uh, hal tersebut uh, apa, uh, dapat mendatangkan khusyuan pula, Ustaz, uh, yang dikatakan khusyuan yang benar pula, ketika kita kadang terkalah dengan uh, godaan dunia tersebut dan kadang kita juga uh, bisa hanya sebentar khusyuk kemudian tergoda kembali. Iya, ya, itulah manusia dan syaitan sedang tiada akan menggoda kita ketika kita sholat. Iya, setan akan sebagaimana ibnu Abbas mengatakan as syaiton jasimun alaqtum bi adam bersarang di hatinya Anadam. ada di situ. Iya, ketika dia lalai ingat Allah. Dia akan menguasai. Ketika ingat kepada Allah lagi, maka dia akan bersembunyi lagi. Ya. Demikian seterusnya. Maka kita lawan. Dan itu tidak akan membatalkan sholat kita dalam masalah tersebut. Ya. Namun kita lawan. Sebagaimana kata Syed Muhammad bin Salat al-Faimin. Ketika dia sholat pertama, dia khusyuk dalam pengertian. Dia ikhlas semata-mata kata Allah. Pada rokat kedua, kemudian dia bisikan. Bisikan, wah kamu Masya Allah hebat sholatnya. Maka kalau ini tidak dilawan dengan istighfar kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka akan rusak. Rokaat yang kedua rusak dan rokaat yang pertama juga rusak. Karena kata beliau, ini karena amalan yang bersambung. Ya. Maka kalau kita lawan, baik bisikan itu karena harta atau karena pujian-pujian karena riak. Kalau kita biarkan, kalau riak kita biarkan, sholat kita rusak. Pahalanya yang rusak. Adapun sholat jasa, tapi pahalanya rusak. Ada pun masalah dunia tetap sah solatnya dan pahalanya mendapatkan sesuai dengan kadar kehusuannya. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama hadis Nabi N.rajul layan surif wa makuti belahu illa ashru solatih tusgohha sumnuha sumgohha sudshohha khumsohha rumohha sulusohha nisfuhha. Akhrajah Abu Dawud wa Ibrahim. Ya, bahawa ada seorang yang selesai solat tidak dicatat pahala baginya, kecuali seper-sepuluh dari sholatnya. Ada juga yang mendapat seper-sembilan, seper-delapan, seper-tujuh, seper-enam, seper-lima, seper-empat, seper, seper, seper, seper, seper, seper, seper dan setengah. Maka kembali kepada, yaitu, kolbun wal wajah. Al-kolb wal wajah. Ya. Bisulir rakatain, mugbilun bihima, ya, biqalbihi, mugbilun alaihima biqalbihi, wawajihih. Kata Imam Rawawi, menghadap dengan sholat tersebut, dengan hati dan wajahnya, maksudnya Al-Khudu' wal-Hushu' Al-Khudu' dengan anggota badan, Al-Khudu' dengan, dengan hati Demikian Ya, terima kasih kerana dan selanjutnya masih di pesan singkat, yang ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, dari uh, penanya kita di... Uh, Riau yaitu Abu Rumaysa di Selat Panjang uh, Nadarakumullah Ustaz apakah uh, ikhlas itu bertingkat-tingkat? Iya Benar ya. bahwa ikhlas adalah bertingkat-tingkat Sebagaimana iman juga demikian Iman bertingkat-tingkat ya. Demikian juga dengan keikhlasan Maka sejauh mana tingkat keikhlasannya Seseorang ya maka itu juga akan mempengaruhi di dalam dia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wataala karena ikhlas dalam pengertian tauhidnya maka orang harus membersihkan dari kesyirikan ya. ikhlas dalam pengertian riyah orang harus membersihkan dari riyah tidak bisa tidak ya. dan orang yang ikhlas tadi mengosongkan hatinya maka terkadang dia terisi dengan yang lainnya ya, maka di sini memang benar ikhlas juga baru tingkat tingkat tidak satu tingkatan orang bisa ikhlas ya. demikian Allah wabarakatuh ya terima sekian jessie kongsi dan selanjutnya akan kami angkat tonanya di line telepon di 0218236543 bagi anda yang bertanya dan sudah ada bapak ade yang berada di Bogor silakan bapak ade ya assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau tanya uh, Mohon maaf uh, Pak Ade ya Sebelumnya dikesilkan tadi monitornya Pak Iya Eh, yeah. uh, Mau bertanya Bagaimana Ustaz kita Untuk supaya sholat itu Dalam keadaan khusus Seperti itu Karena kadang-kadang Kalau kita sedang sholat Kadang-kadang Semua Apa namanya Hal-hal yang lain Seperti pikiran-pikiran yang lain untuk Bekerjaan di kantor di mana mana kadang-kadang Suka teringat seperti itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua, kadang-kadang eh, saya tahu dari teman atau dari istri, kadang-kadang sholat yang ada di masjid, yang ada eh, makam dan sebagainya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Demikian saja Terima. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama uh, tadi sudah dijawab, Ustadz, ya? Iya, tentang masalah khusus. Iya, ya. betul. Mungkin kita langsung masalah yang kedua, ya? Baik, ya. iya. Ya. Ya. Ya saya ulang pertanyaan. Tidak apa-apa dengan singkat. Bagaimana bisa khusus? Ya, Ketika kita awal mau berangkat sholat. Atau ketika mau takbir. Langsung kita niat dalam hati. Dan kita ingat pada Allah. Yang kedua. Tidaknya kita um, melupakan apa yang ada. Berupaya untuk itu. Dan paling penting juga. Bagaimana kita memahami baca kita. Kalau kita tidak hafal dengan surat yang lain, surat al fatihah yang sering kita baca itu kita hafalkan maknanya dan tidak kalah penting pula bagaimana memahami tafsir dari surat Al-Fatihah Maka itu akan sangat membantu untuk tangguh. Adapun yang kedua yaitu sholat yang ada makamnya, ada kuburannya. Maka di sini sudah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana nabi bersabda la'anallahu alyahud wa la'anallahu alyahud wa an-nashara istahadhu qubur a'diyahim masajida bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid ya jangan salat di atas kubur ya Sama Allah sallallahu janganlah engkau salat ya menghadap kubur ya atau di sini juga di sampingnya atau di kanannya, di kirinya, di belakangnya dimana disitu termasuk lingkungan masjid maka itu terlarang. Ya, adapun kalau orang mengatakan kuburan Nabi berada di masjid Nabawi maka itu awalnya di luar masjid kemudian ya pada eh, kewasahan Khalifah Marwan, ya kemudian dimasukkan dan para sahabat yang ada pada saat itu mengikarnya. Dengan adanya hadis Nabi SAW tersebut, maka tidak boleh salat di situ, nih, ya, dan e, apa namanya mencari masjid yang tidak ada kuburannya demikian. Dan kita lihat jangan kepada orang lain. Kita lihat petunjuk Nabi SAW. Faina adalah hadis kitabullah wahyu al hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuklah e, kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah Apapun sebaik-baik perkataan kita boleh sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orang itu, ya, kita tidak akan uh, melihatnya. Sebagaimana Nabi uh, Imam Malik mengatakan, ya, apa namanya kulihat khutbah yurud ilah syiibu hadal qover. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Ya, ditunjuk kepada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair dan demikian untuk Bapak ada yang berada di Bogor dan selanjutnya masih di lentofon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya dan sudah ada Ibu Lia yang berada di Jakarta. Silakan Ibu Lia. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan punya putra yang baru-baru 8 tahun. Uh, bagaimana ya Ustaz cara anak membujuk dan mengajak putra anak kepada saat ia disuruh sholat ia terus-terus menunda waktu sholatnya dan malah kadang suka balik marah gitu uh, apakah anak boleh memarahinya uh, itu saja Ustad uh, tapi dengan tanpa memukul ya Ustaz yang memarahinya uh, anak mohon sarannya uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pertanyaan Ibu Lia ini uh, senada dengan pertanyaan di beberapa pesan singkat kita silakan Afwan dari tadi memang enggak masuk Ede, eh, kami ulangi, ustad, ya. ya bagaimana ini ada seorang ibu yang memiliki seorang anak untuk menyuruhnya sholat itu kadang dia meninggalkan sholat atau memulurkan waktu sholat gitu. Bagaimana cara mendidik anak kita supaya mereka untuk tidak lalai di dalam sholatnya dengan cara tidak kekerasan, ustad? Iya. Iya memang ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua umur auladakum bis-salah anak-anak musala ketika sudah berumur 7 tahun ya putribuhum jika belum 10 dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun tentu memukul di sini adalah memukul dengan tujuan mendidik makanya di sini orang Arab itu mengatakan dorob tu waradi ta'diban la ta'ziba aku mukl anakku ta'diban yaitu memberikan pelajaran la ta'ziba bukan mengadapnya bukan menyiksanya maka sebelum ini tentu saja akhir dari segalanya ya akhir adawa al-kai akhir dari pengobatan kai yaitu dengan, di, namanya, dengan api artinya itu akhir dari segalanya tentunya Haruslah ada tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan yang antisipasi sebelumnya. Mungkin dengan pertama diantaranya tentu harus kita memberikan contoh yang baik, ya contoh yang baik karena anak-anak itu akan melihat apa yang dia lihat, akan mendengar apa yang dia dengar, akan melakukan apa yang dia lihat dan dia dengar, ya dan perbuatan itu jauh lebih dahsyat daripada ucapan semata. Ya, Bagi para orang mengatakan bisa hal asat melisan dilemak pol. Bahwa perbuatan justru lebih lebih apa lebih jelas daripada sekedar ucapan. Ya, maka bisa berikan contoh teladan kepada anak-anak. Dan yang kedua ya, lakukan sejak dini sejak anak-anak itu masih bisa uh, apa namanya gampang untuk kita beritahukan dan kita rangsang dengan hadiah tidak ada masalah. Rangsang dengan hadiah yang pada akhirnya kita juga sambil kita ajarkan kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu berdialog dengan mereka kita sholat ini mengharapkan pahala Allah karena takut dengan susah Allah sampaikan tentang neraka sampai tentang surga sehingga mereka juga di samping mendapatkan perhatian dari kita dengan hadiahnya kita juga memberikan gambaran tentang ...perbuatan tersebut untuk tujuan-tujuan kehidupan dan tidak heran. Kemudian kalau memang... ...kalau sudah terlanjung, kalau sudah anak-anak itu pada besar... ...maka di sini dia... Ya, ...apa namanya... E, ...perhatikan dengan siapa anak-anak itu berteman. Nah ini juga kita harus perhatikan. Karena anak-anak itu kadang-kadang anaknya baik... ...tapi temannya enggak, sehingga bisa ikut dengan dengan temannya. Ya, bisa karena... ...karena malu dengan temannya dan itu berbuat baik... Ada teman yang gak sholat Dikatakan, wah kamu jangan sok begini Nanti bisa malu Ya oleh karena itu, sedini mungkin Perhatikan dengan siapa berteman Anak-anak kita, ya Kalau bisa, meskipun temannya itu Kita pengaruhi, ya anak Meskipun temannya tidak bagus Ya kalau memang gak bisa lepas dari teman Juga kita harus bisa merangkul semuanya Karena yang namanya dakwah, perbaikan Tidak memilih anaknya siapa Kita coba rangkul semuanya Ya kita rangsang dengan apa yang mereka senang, ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, bahwa kita pakai dengan cara-cara seperti itu. Ya, kalau tidak memang kekerasan dalam pengertian di sini bukan penyiksaan karena orang Arab mengatakan tarab tuwalidi ta'diba, ta aku Quran aku ta'dib pelajaran bukan untuk menyiksa. Dan memang bahasa hadisnya buat ribu umphur mereka, kalau sudah 10 tahun tidak mau mengerjakan salat itu akhir dawa itu akhir dari dari penyelesaian namun sebelumnya tindakan-tindakan preventif antisipatif ya harus kita lakukan yang paling penting lo lah, contoh dari orang tua demikian ya sampai sekalian Jessica Khairun dan demikian untuk Ibu Lia yang berada di Jakarta selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Abu Muhammad yang sedang berada di perjalanan silakan Abu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, mungkin bisa dikecilkan radio monitornya pak ya Iya. Ya. Uh, begini Ustaz uh, Ana ditunjuk untuk jadi imam di masjid dekat rumahnya Kebetulan uh, di masjid tersebut uh, Terlalu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Dan sekarang malah berlebih-lebihan mereka menulis-nulis uh, kaligrafi Dan Ana sudah sampaikan hujahnya Dan Ana sudah berikan buku-buku literatur hujannya. Tapi tetap malah ana di, di, dikatakan uh, waktu rapat terakhir uh, ketua DKM ngomong, kita tidak sunah-sunahkan di sini. Nah dengan kata-kata itu ana merasa agak sakit hati. Nah apakah sakit hati ana itu ikhlas? Uh, karena ana meninggalkan masjid itu dan uh, pergi ke masjid yang lebih bagus. Gitu. Apakah ana uh, merasa, apa, meninggalkan itu ikhlas atau gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Ustaz. Tidak jadi. Wal? Ya. Iya. Tidak tidak terdengar. Iya, Dep. Uh, iya, saya, saya ulangi. Uh, ada uh, pertanyaan dari al Muhammad yang sedang dari perjalanan bahwa beliau itu ditunjuk sebagai imam di suatu masjid. Oh iya. Ah. Iya, tep, Dan uh, di masjid itu ternyata tidak uh, ditegakkannya sunah dengan uh, berkata bahwa di sini tidak ada tindakan uh, sunah dan dia merasa sakit hati sehingga dia uh, pergi ke masjid lain. Nah, apa tindakan dia itu benar, setak? Iya. Uh, langkah pertama ketika melihat persoalan itu, kita harus perhatikan definisi sunnah. Ya, apakah definisi sunnah tersebut? Ia ya, dimaksud lawan bid'ah, atau definisi sunnah tersebut lawan dari uh, wajib, ya. Kalau definisi sun, definisi sunnah lawan dari bid'ah, ah, maka itu kemungkaran. Kalau definisi definisi sunnah lawan dari wajib, ya bisa terjadi itu persoalan khilaf ya perbedaan antara para ulama dalam memandang persoalan tersebut. Ya. Maka kalau yang pertama Nah, ya, Devi masih dimaksud dengan sunnah adalah bid'ah ah, ya. Maka di sini jelas merupakan kemungkaran. Man raa minku mungkaron, fal yuyurhu biyadi, fa illam istati fa bilisani, wa illam istati fa biqalbi. Maka barangsiapa melihat kemungkaran dengan matanya, melihat dengan sendiri kemungkaran, ya, maka rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Nah, ini milik orang yang memiliki kekuasaan, ya. Atau kalau bisa tidak bisa dengan lisan, nah, ini milik orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak mampu dengan hati, ini milik orang-orang awam yang tidak memiliki apa-apa, ya yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu dengan hatinya, ya, itu selamalamanya iman, ya. Atau memiliki apa melihat maksa dan maslahanya tidak maka dengan apa namanya dengan dengan hatinya. Ini dalam pengertian kalau benar-benar itu kemungkaran, ya. Maka di sini uh, saya Tafsir, ya, apakah sunnah di situ lawan dari bid'ah? Ah? Kalau memang sunnah dimaksud lawan dari bid'ah, ah, maka ini kemungkaran, ya. Apakah sunnah lawan dari wajib, ya? Di mana dikerjakan tidak amas, dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya? Maka di sini terkadang terdapat perbedaan ulama dalam masalah tersebut terhadap hukum-hukumnya. Nah, maka di sini kita kembalikan kepada hal tersebut. Kalau seandainya yang pertama, maka tidak salah ya kalau kita harus ada apa namanya e, inkar mungkar dengan hati kita ya bahkan kalau ada orang yang berkata seperti itu ya sebagaimana dalam firman Allah idza sami tuma ayatilah yufarubihah wa ista'hasdaubihah falatagudumahum hatta yaqubu di hadis yang apabila kalian mendengar ayat Allah dikufuri diingkari diperolok-olok Maka janganlah duduk bersama mereka Sampai mereka kembali kepada pembicaraannya Maka meninggalkan Itu sebagaimana soal Islam Ibnu Taimiyah Dalam majmu fatawanya Ya itu konsekuensinya lah Meninggalkan Apa namanya tempat tersebut ya, Ketika memang tidak kuasa untuk bisa merubahnya. Kalau memang itu definisi, ya itu dengan sunnah lawan dari bid'ah. Ah. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi kepada semua pendengar juga kepada ikhwan semuanya bagaimana mendefinisikan sesuatu jangan sampai di sini keliru. Mendefinisikan kemungkaran dengan khilaf itu jangan sampai tercampur aduk ya. Karena apa? Saya barangkali pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan satu kaidah yaitu ketika saya melihat orang lain berbeda dengan saya, maka orang tersebut kemungkinan cuma dua, kalau tidak benar, salah. Ya. Kalau memang kita belum tahu benar atau salah, maka tentunya kita tidak boleh bersikap Karena kalau kita bersikapi sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, ya kena teguran Allah dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 36, Wala taqfu ma laisa laka biha ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika Kan ka Anhu humasulah Janganlah kau bersikap, berbicara, berpendapat sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, pendengaran, perlihatan, hati semua akan diminta taung Ya. Maka kalau kita melihat orang berbeda dengan kita, berbeda dengan saya dan saya tidak tahu, saya tidak boleh bersikap, saya mencari tahu dulu. Mencari tahu dulu. Ya. Oh, ternyata yang seperti itu ada dalilnya. Ya. Maka manfaatnya saya dapat ilmu yang baru. Namun kalau langsung saya bersikap karena dia berbeda dengan saya, kenapa engkau kok begini? Ya ternyata ada kalau kita tahu bahwa itu ada dalilnya, sementara kita sudah mensikapi orang atau menyalahkan orang yang ekstrimnya, maka di sini akan timbul persoalan di masyarakat. Kemudian apa? Kemudian kita malu? Ya, ternyata orang itu benar. Namun kalau memang betul setelah kita mencari bahwa dia salah, ya, maka dia juga saudara kita, ya, dia Muslim. Maka bagaimana kita? Memberikan nasihat kepada dengan cara yang baik dan kita ingat sabda Nabi SAW, ya ketika melihat persoalan tersebut, la alaihi hadiyyullah bika rojudan wahidah khairuna kamil hamurinnaam bahwa engkau menjadi perantara orang mendapat petunjuk Allah lebih baik daripada unta merah. Demikian juga dan yang lainnya, dami bersabda mantan la ala huda falau ajuru mislujuri mintabi ahu la yunto judali khaishai'ah bahwa Uh, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain kemudian orang itu mengikutinya dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun maka kita melihat orang yang benar berbuat salah ya sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Kitabul Ilmi Kitabul Ilmi beliau mengatakan, ketika Imam Syafi'i itu ditanya bagaimana orang yang mempelajari ilmu kalam, kata Imam Syafi'i, orang yang yang yang belajar ilmu kalam, ya filsafat, dia dipecut dengan sandal dan diarah. Nah, Syulislam ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, orang yang salah itu dilihat dengan dua pandangan, yaitu pandangan Ainul Syara' dan Ainul qadar. Pandangan Shar'i dan pandangan Kogar, pandangan takdir. Pandangan Shar'i bahwa orang yang salah tentu ada hukumannya. Pandangan Kogar adalah orang yang salah kita lihat dengan penuh apa namanya kasihan, ya, bahwa orang tersebut salah akan mendapatkan ancaman hukuman di hadapan Allah Swt. Maka kalau kita lihat tetap dia saudara kita meskipun dia berbuat salah, misalkan tahu itu betul-betul mungkar, betul-betul salah. Maka kedepankanlah minah tuh kumhat tayyub bali akhi majhul nafsi. Tidak beri, tidak sempurnaiman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka ketika kita bisa merasakan nikmatnya sunnah, bisa merasakan nikmatnya di atas sunnah, maka bagaimana itu bisa dirasakan oleh saudara kita? Dan kalau kita memiliki pandangan dari, dari kacamata, seperti, kacamata seperti ini, yang ada adalah bagaimana bisa menggeret orang tersebut ya dengan upaya-upaya hikmah, tidak sesuai dengan syari' bukan mudahnya, ya mudahnya toleransi dengan mengorbankan agama, maka itu yang harus kita kedepankan ketika melihat saudara-saudara kita salah. Namun tentunya kembali kepada keadaan kita dan kemampuan kita. Dan kepada Bapak tadi, Ya kalau dikatakan uh, tidak salah ya tidak salah ya kalau dikatakan benar secara mutlak juga tidak demikian maka kita perhatikan persoalannya dulu karena persoalan ini banyak terjadi di masyarakat kalau memang sunnah lawannya bid'ah ah dan tidak memiliki kuasa untuk itu daripada terfitnah ter bisa apa namanya uh, rusak ya agama kita maka kita tinggalkan dan kalau ada orang yang mencari maki sunnah mencari maki agama ini maka tinggalkan. Jika sambil term ayat Allah, ikhbar ubiha, wujudah ubiha, fatah tak kau dulu maum hatta yahudu fi ya. Kalau kalian mendengar ayat Allah dikuf, diingkari, diperlawan, jangan, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Ya, Allah alam. Ya, demikian sekian dan syukur dan, dan mudah-mudahan Al-Akh Abu Muhammad ini tidak salah langkah dalam sikap dan menyikapi dalam menyikapi masalahnya dan tetap hati-hati dalam perjalanan. Dan bagaimana Ustadz? Masih ada waktu Ustadz? Iya. Masih ada ya, waktu? Saya berhubungan 5 menit barangkan jatuh, ya, oh, ya, satu pertanyaan terakhir. Iya, satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. ya. Kita angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Yoga di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Ustaz, apakah khusyuk itu sudah pasti ikhlas? Iya. Iya. Bagaimana tidak? Karena khusyuk dia menghadapkan hatinya untuk Allah. Rabbul Alamin. Ya, Orang yang khusyuk menghadapkan hatinya hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Nah, ketika kita mempersembahkan segalanya untuk Allah, itulah ikhlas. Dan ketika orang... Hanya Allah yang dia ingat. Itulah khusyuk. Ya, itulah khusyuk. Dengan rasa takut kepada Allah. Khusyuk kepada Allah. Tunduk hati. Ya, maka itulah keisahlah. Demikian. barangkali. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazak khairan barakallahu fik semoga Allah menjaga antum dan keluarga dan memberkahi dan ilmu yang antum sampaikan. Dan demikian nih khuat al-Islam Al-Zaniyallahu'ayyukum Pendengar Radiru Jaya Semoga Allah rahmatih dan memuliakan Satu kajian langsung yang Telah kita ikuti bersama Dari pembahasan Tazgiatun Nufus Yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri Hafizullah Ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita simak di pagi hari ini Mendapatkan tambahan hasanah keilmuan kita Dan dapat kita amalkan di hidup, hidupan kita di sehari-hari Dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Dan kami mengucapkan pula syukuran jezakumullah khairan kepada anda para pengeras kalian yang telah menyimak acara kami di pagi hari ini Terus bagi anda yang telah bergabung di lain telepon ataupun di pesan singkat yang tak mengirimkan pertanyaannya begitu banyak sekali Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Tidak dapat kami ajukan secara keseluruhan dari pertanyaan yang anda sampaikan Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya anda dapat menanyakannya kembali Dan setelah beberapa jeda berikut ini akan kami hadirkan beberapa punggungan agenda kajian yang dapat anda hadiri kesempatan pekan ini dan dari studio kami undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurun min al Quran. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنكما تدخلنا رفقا أخذ زيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تجو لمأنم للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم رجع تجو لمأنم